— Чому не дасте нам свої знання? — Не можна, — заперечливо похитав головою Рон. — Ми порушимо вашу волю. У вас тепер цілком інший шлях. Ви ніби незалежна сім'я. З'явимося відкритими, пошкодимо вашу еволюцію. Хтось захоче скористатися нашими винаходами для руйнації. — Це правда, — кивнув Славко. — На землі ще є такі люди. От бачиш, сам розумієш. Але досить про те. Нас чекає планета квітів. Сонце наближається. Вогняні вихори. Сонце виросло на чверть неба. На його сліпучому тлі з'явився темний диск. Космоліт прямував до нього. Довкола планети видно було золотистий ореол. Він вихрився і вібрував. Корабель сповільнив політ, знизився. Сонячна сфера заховалася за обрієм, стало темно. Тільки в небі вирували багрові хмари, страхітливі блискавиці розтинали сутінки, вирізблюючи внизу велетенські тріщини, що розпанахували кам'янисту поверхню Меркурія. «Справжнє пекло», – озвалася з жахом дівчинка. «Хто може тут жити?» – із сумнівом сказав Слабко. «Пустеля? Жити можна скрізь заперечив Рон. «Скільки різних умов, стільки градацій життя!» «Невже тут є мислячі життя?» здивувався Славко. «Ви побачите його? Хіба з ним можна порозумітися?» «Порозумітися можна з ким завгодно», серйозно сказав Рон. «Навіть із скелею!» «Так говорила Нанті», шепнув подрузі Славко. Космоліт пірнув вниз, сплавно промчав над низькими розтрісканими скелями, над гігантськими кратерами сів на пласкій вершині якогось вулкана. То тут, то там видно було спалахи червоних та багрововишневих вогнів. Вони звивалися тугими спіралями, спліталися докупи і знову розходилися. Інколи можна було спостерігати поєднання кількох десятків таких пломенистих утворів. Вони закручувалися у шалений вихор, стовпом зіймались до неба,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 Рисувалися по ґрунті, щось будували з чорного каменю, та проте жодного разу не з'являлися під променями сонця. Як тільки на обрій загорався світанок, темні потвори підкрадалися до актині квіток, оселялися в них, і так жили під захистом господарів планети весь день, висмоктуючи ту енергію, яку квіти добули від сонця для себе. Космічні паразити.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 Ряди темних потвор упали, ніби від удару велетенського меча. Могутній промінь космольота описав дугу, змітаючи з планети породження темряву і жаху. Потім Рон підняв корабель у простір, пройшов над затемненою поверхнею, старанно повторюючи нижчим дію. Славко загиду дивився, як під подихом блакитного променя гинули напасники.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 «Квіти показують вам свою схему будови простору в системі Сонця», – відповів робот. «Сонце не куля, як ми гадаємо, а отвір у вакуумі, у світовій порожнечі». «Отвір?» – скрикнув Славко. «Куди?» «В інший світ. Ворота у потужному магнітному полі системи. Туди безупину засмоктується космічна матерія нашого світу, звідти матерія іншого світу антиречовина» і в місці зіткнення твориться плазмовий вихор, який ми бачимо як сонце. «Дивна схема», – сказав Рон, – «але дуже цікава. За отвором сонця є інший простір», – провадив далі робот, – «такий же безконечний, як і наш. Він ніби є дзеркальним відображенням нашого світу. Там свої зорі, свої планети, своє життя». Там ви відшукаєте планету Квітів. І крізь сонце можна пролетіти, занепокоєно запитав Рон. Квіти кажуть, що можна. Вони інколи проникають туди. Вони допоможуть своїм визволителям спорудити надійний захист довкола корабля і пристрій, який змінить знак заряду при приході в інший світ. Квіти кажуть, що герої достойні пройти сонячним шляхом. Соняшний шлях хвильовано повторив Славко. Ось розгадка слів, які на прощання мовила Нанті. Тепер я вірю, квіти вказують правильну путь. Ми пройдемо соняшним шляхом, твердо запевнив Рон. Назад не вернемось, доки не відшукаємо планети квітів. Вогниста брама. Коли все вже було готово і Корбель піднявся над планетою, Рон пильно глянув на своїх друзів, тихо запитав. — Ще є час. — Ви не боїтеся? — Боюся, — зітхнула Ліна. — І я теж, — чесно признався Славко. — Можемо вернутися, — просто мовив Рон. — Я відправлю вас додому на землю? — Ні, — нахмурився Славко. — Я не зможу вже жити, не побувавши в краю казки. Планета квітів у біді? Як же я можу спокійно дихати, радіти? — «Але ми можемо загинути», – попередив Рон. «Хай», – натхненно сказав Славко, – «аби казка жила». «Хай», – ледве чутно повторила Ліна, але в її обличчі не було сумніву. «Ти чув?» – радісно запитав Рон, звертаючись до керівного робота. «Шув», – спокійно відповів той. «Курс на сонце!» «До соняшної брами», – поправив його Рон. Вперед. Корабель, ніби срібна сльозина, впав у розпалену пащу полум'яного світила. Океан вогню поглинув зоріний космос. За стінами космоліта стояла сліпуча стіна лютуючої плазми. Переможно співали приводи захисту, чітко доповідав робот. Пробили фотосферу, пояс факелів. Входимо в лійку магнітного вихору. Діти обнялися з острахом, дивилися вперед, Знаючи, що вони лише пасивні спостерігачі, досить енергозахистові послабитись, і вони одразу перетворяться в хмаринку, яка навіть нічого не додасть до неосяжного океану сонячного полум'я. Нова інформація для науки Ра, зауважив керівний робот, треба переглянути всі гіпотези про походження системи і галактики. Правда твоя, згодився Рон, цього й треба було чекати, якщо всі зорі не газові кулі а магнітні лійки, отвори в інші простори, в нову багатомірність, та це незмірно збагатить пізнання Всесвіту. Я ще не збагнув, признався Славко. Навіть мені це важко, кивнув Рон, хоч я і вивчав багато дивних теорій. Проходимо центр вихору, сказав робот. Захист тримає добре, використовує три чверті енергетичного запасу. Минали тривожні хвилини. Пламеніли за стінами корабля вихори плазми, багряні, блакитні, зелені. Здавалося, що час розтягнувся, тече повільно, невимовно довго, серце знемагало, воно було непристосоване для таких небувалих психічних навантажень. І ось зненацька стіна вогню розійшлася, рожева корона охопила ясно-блакитний простір, попереду привітно пламеніли ніжні світила.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 гукав хлопець радісно і схвильовано. «Нанті! Ти чуєш мене? Нанті!» Велика ніжно-блакитна квітка з трьома пелюстками сіла славкові на плече. Дзвінко засміялася. Розкрилися золотаві тичинки, глибоке мудре око зазирнуло в обличчя хлопця. «Наша легенда правду сказала?» Ніжна звалася квітка. «Хлопець та дівчинка землі, «Пробудіть край казки!» «Ти син казкового народу, Славку!» «Наша планета шле вам свою ніжність і любов!» «Славку, Ліно, ви теж люди квіти!» «Радійте з нами!» «Казка повернулася!» «Так просто?» Вражено прошепотів Славко. «Невже це ми?» «Що ми зробили?» «Не пожаліли життя ради казки!» Відповіла квіточка. І ваша любов перемогла смерть. Соняшний шлях подолано, славку. Радійте, друзі, квіти і люди. Прокладено райдужний міст. Слухайте, шукачі казки. Не давайте його знову зруйнувати. Завершення. Корабель повертався. Він опускався в атмосферу землі подалавши знову важку соняшну дорогу. Тепла куля землі насувалася, вже видно було вогні великих міст на затемненому боці, а на соняшному блищали озера, багрянцем мерехтіли ліси та сади. Срібний диск сів на краю лісу, Славко з вийшли на рідну землю, жадібно вдихнули повітря, напоєне запахом хвої й осінніх луків. Над лісом пливли прозорі тумани. Відкрізь чувся аромат диму. Здрастуй, землі, прошепотіла Ліна. Славко мовчки потиснув її руку. Позаду них з'явилася постать Рона. Він підняв угору дві руки, вітаючи своїх друзів. Почувся його схвильований голос. Не забувайте вашого друга Зра. Чуєте, коли захочете здійснити казковий подвиг, я прийду. Ми прийдемо. Далекі світи прийдуть на допомогу безстрашним шукачам. Він зник в отворі люка. Сріблиста чечевиця піднялася вгору, майнула над верховіттями дерев, пропала в небі. Діти взялися за руки, пішли туди, де видно було червону покрівлю рідної школи. Славко прислухався до неспокійного стукоту серця. Воно співало, раділо, Обізвавши земли! ми повернулися. Ми знову з тобою. Ми знову пригортаємось до твого чарівного лона. Прекрасні гості незабаром прийдуть до тебе. Очі квіток заглянуть у душу твою. Хочеш землі стати планетою з братаньих людей і квітів? Хочеш? Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.